välkomna till Happy Brothers Podcast för vecka nummer 27, vi är på episod 40 Ja, 40-årsgrisen här Ja, precis, exakt <laughs> Och samlade är vi i alla i ett rum faktiskt Vad <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ja, precis Som ni hör, Filippe Sjonsson här bakom micken och vi har även Victor Minell hey. mitt emot mig <skratt> Vi har Oddren också, han håller på just nu på med litet projekt Bygger <skratt> upp min dator <skratt> Ja, precis <skratt> <skratt> Så han är som ni hör i bakgrunden här han kommer in lite senare när han är klar ja, Fortsätt slav <här> <här> Nej jag är klar ja. <här> oh, Och du fortsätt fortsatt slav ja. <här> Och sen så har vi ju även en gäst Här i veckan och det är Wilhelm Rydberg Jag kunde inte sagt det för att <här> <laughs> Nej, men det, man måste vara lite officiell här med namn nu, va? Hur eh, ska man sammanfatta en del av... en unofficial part of Happy Brothers, ska man väl säga att vi Han är kompis. <laughs> ja, precis. Och även en del av Asgard faktiskt, som vi ju har börjat samarbeta mycket mer på alla fronter, kan man säga. Eh, jag ska bara ta det nu. Vår ljudinställning den här veckan kan ju bli... Det är så där. Vi ska försöka hålla lite lägre volym så att ja, micken inte slår över här men ja. eh, som sagt jag hoppas att ljudnivån är bra och att det kommer gå bra för er lyssnare jag ska försöka göra mitt bästa men det är inte så lätt om jag spelar in med en mick det är svårt att få alla perfekta men um, vi... allt är alltid perfekt. Ja, det är det. Ja, det, är det. <laughs> vi, har <laughs> en, vi har en ganska stor agenda den här gången, så jag kommer, tycker inte vi går in på den så mycket innan, utan vi, vi hoppar in i Förstämnet direkt, tycker jag mm. istället. Och eh, Det handlar om Civilization, som nu ska få en uppföljare faktiskt. Eh, det, där får jag bara tillägga: det är Revolution är en liten spin off -grej till som kom till konsolerna. Ja, precis. Och nu ska den komma till mobiler. <skratt> wow. <skratt> Nej, men det är väl... Alltså, jag, jag har inte kört... Jag har sett att det finns Civ eh, för iPaden och iPhone och sådär. Men den är ju jättegammal den versionen. Ja, men det är Civilization 1. Ja, precis. Det här är ju... Eh, Civilization Revolution är ju en neddegraderad version i nytt skal ungefär för konsolerna. Mm. Jämfört med PC-versionen. Jo, precis. Och nu... Uh, Så so Revolution kommer väl bli en lite bättre version Av mobilerna och, oh, exactly. och iPads och, Eller Och, uh, och det, det, Vad jag tycker är liksom, De säger här Stay included in the series Civilization Revolution 2 will allow players To lead a civilization from the dawn To manage the modern age Det verkar vara det vanliga Vi har lite bilder på det också i show notes Och in där och kika uh, Ser väl helt okej okay ut Det kan väl vara kul cool att få till mobilen just det är väl antagligen ett lite sideprojekt om man bara får in lite mer cash, skulle Exakt. jag säga. För att få ut spelet, för att det är en störst tjej nu, med, med, vad heter den nu? Beyond Earth. Ja, precis, precis. Den är jag riktigt sur på. och det är ja, Allt för att liksom försöka hålla igång franchise och sånt där. Mm. Men kul, och den, jag tror inte vi har fått något fullständigt releasedatum, den säger dock till höst att det ska titta in på ja, våra mobila enheter helt enkelt. Mm. Näst, Victor, har vi mer på mobilfronten. Kan vi säga mobil först, nej, Game Ja. Jaha, vänta nu, det... har, den, har den hoppat. Nej, det... Äh, vänta, nu, det ser syns... ut så här för mig. Okej, okay, den är inte uppdaterad kan jag säga. okej. okej, för mig uh, det var lite problem med show notesen. Ja, oh, whatever. Det är att uh, banner saga ja. uh, ska komma till iPad. Precis. Och uh... Vi har väl fått ett datum till sommaren om jag Det är, är sommar. Det är sommar precis. Jag tycker det, är, nu är det... det är väl augusti skulle jag vilja gissa på när semester och sånt där börjar ta slut. Jag tror ni med. Och den finns ju för PC och redan, men och den är ju för... den. jag måste nog köra den faktiskt. Så. Ja, den har blivit väldigt prisad också för stridssystemet det här med lite vad ska man säga lite schackaktiga liksom ja. att du, hur du gör dragen och sådär Och sen så att den ska vara väldigt brutal. Det ska liksom dina val ska verkligen det ska verkligen spela roll i, i förståring så att säga. Och någon kan dö bara av sådär liksom uh -huh. av en karaktär som har byggt upp ganska länge. Eh, sen så ja, det var vad vi hade på mobilfronten eller det som kommer upp på den fronten i de närmsta veckorna här nu. Näst på, på agendan, Games for Windows som vi ju alla älskar att hata. <laughs> den här gamla, vad ska man säga egentligen eh, ja, det var väl Microsoft försök Att liksom samla all, alla, Hela spelbranschen Under PC-plattformen under ett tak Problemet var att man lyckades inte göra det här Och det enda spelen som kom ut var typ GTA tror jag fick Games Windows Så det, var alltså, här. Fall, alltså, det, det var inte bra De går inte support för någonting Du var tvungen Det var just det där Det var, det var en jobbig tvång Ja, vi, Visst en sting tvingar ju många spel Spelar och mm. användare Men de braggar ju inte på det. Och de tvingar inte installera en massa onödra program. Nej, precis. Det, det jag känner lite är att... Eh, nu, nu hade de ju planerat att lägga ner den här eh, tjänsten. Men helt plötsligt så gick Microsoft ut nu vid dagarna. Och så att eh, vi... Vi gör inte det. Vi, eh, vi kommer fortsätta hålla igång det. Men vi planerar en stor mm. omarbetning av, av... Det måste ju göras. Alltså för grejen jag, jag har inga problem med... Alltså, som Origin, alltså den funkar ju nu. Ja, Alltså... Jag har ju inga större problem med den, är inte så påfrästande, alltså. den, den bara finns med där. Och det, alltså det är, jag ska erkänna man, man gillar ju Steam bäst, liksom, men mm. samtidigt så jag, jag tycker jag både Origin och Uplay har, har blivit... Det, har blivit liksom, det går att acceptera att de finns där, mm. för oftast så brukar det gå att få spela ganska billigt liksom, om, om man har möjlighet och ja, men vi får väl se hur, vad de har tänkt att göra liksom, om, om det är någon fullständig omstrukturering men alltså deras motiv bakom det är ju att de vill ju satsa på PC-spelande mm. och det jag hoppas på är väl att ja, de gör det på ett, ett så snyggt sätt som möjligt liksom. men ja, det var egentligen det och vi går vidare Victor? Ja, äh, Dessutom är det. Betan. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Som du har uttryckt, hur mår du? Ja, Destiny ska, äh, betan ska komma till Xbox också. Men det blir väl antagligen så tre år senare. Antagligen. En ja, äh, PC eller PlayStation. Äh, så att äh, ja, nej, men det vi väl att det skulle komma i äh... 21 juli. Medan PlayStation-plattformarna får Var det. Det är jävligt 17 Ah, 21 juli det är ju jävligt bra För då går jag på semester ah, ah. Det är som att de var har planerat spelar, ja, vi, vi gör det här för viktors skull eh, Och det är inte vad de säger Om man ska tro bilderna ovan då, Det var, det var en, som läckte via hemsidan Det här att eh, det, det skulle vara 4 days of exclusive Beta access on Playstation liksom. mm. Så det är inte så många dagar Men för de som är ja, Exalterade över spelet så är ah. väl det nog Ja ah. Det, det ger många du, Let's Players en stor fördel. Mm. Att de som kör på Playstation får den bonusen. Precis. först för, på Youtube ungefär. Exakt. Eh, och ja det var, var, ja, det var en kort nyhet men det är fortfarande intressant. Jag kommer sagt, vi väl jag... få ge första intryck på beten sen. Ja, jag med. Ja, <laughs> ja jag med, ja. Ja. med. Det var ingen konsol. såg <laughs> <laughs> Nej men där får vi ge första intryck Sen får vi väl Ja du skulle också ha en polisdatum va eh, Ja ah. precis men jag tänker att vi kan göra det Redan 17-21 för juli jag tror det Jo är men inte... första intryck ja men alltså sen är det Jaha, ju men När den kommer ut ja, ja. På det sen. Nej men jag, det är första dagsköp mm. Den är redan förbokad ah, ja, men. Eh, Vidare i nyheterna så var det Det kom lite eller så, det kommer ju hela tiden Intressanta spel på Kickstarter Ja. Ah. Det vet vi. Ett som sticker ut den här veckan Som är av ja, en svensk utvecklare är ett nytt spel som heter A Song for Wigo. Det är en kille som har startat projektet att vill göra ett spel som ska handla om egentligen hur ja, ha, ha fokus på depre depression. Okay. Och hur en familj kan klara att liksom, om en barn dör eller om en familj dör, hur man klarar att bearbeta den sorgen. Wow. Och just ta sig igenom Ta sig igenom de jobbiga stunderna eh, Spelet är gjort eh, I papper Han har filmat eh, alla liksom, Sekvenser ja, eh, Med liksom, pappersfigurer Sen så har han datoranimerat karaktärerna Ja ah, okay. alltså, Så scenen utav mm. papper Precis. Och okay. sen så spelarna ser ut som att de är papper Men ah. det är datoranimerat okay, Det var ju lite enkelt för annars måste han göra tusen steg ja. För allt <laughs> Precis Eh, och jag, jag blev väldigt imponerad av videon som, eh, som de visade eh, på, då, Kickstar, på Kickstarter-sidan. Det. Så jag gick och backade det här och jag fick ett eh, tack häromdagen på svenska från honom. Han bara, ja, tack så mycket Filippus för att du eh, sponsrar det här projektet. Han har en, ha en så fin helg liksom. Uh -huh. Men jag bara, det här känns bra. Just nu är det fem timmar kvar på den här när vi spelar in. Oj, du kanske får springa, åka hem snabbt och sponsra dem. Vi <laughs> fixar det. Eh, och Men jag måste och, eh... bara fråga varför just papper? Jag vet inte. Han, han har inte riktigt sagt varför. Men han... det är väl det är en cool grej skulle jag ja, säga. Det är att han vill symbolisera någon skörhet av någon slag? Eller bara... Kanske. Jag vet, jag vet inte riktigt hur han tänkte. Men det det kanske jag vill... spinner nu. det här. Men... Nej, men... Typ. <laughs> Nej men. Håll påspinn lite. Det blir, ja. ju, det blir ju kanske ett unikt sätt att liksom sticka ut. Det tror jag också. Alltså att... ja, och som sagt, den har nått, nått sitt mål redan precis med 21 000. Mm. och 893 backers det var därför jag var väldigt förvånad att han gav ett personligt tack till mig för jag tänkte liksom att han har väl inte tid att tack till alla, alla backers mm. Mm. det känns som att det, just med det ämnet det kanske är att någonting han som har hänt ja, i hans det, liv det, det, här det, hans det visade videon tyckte jag också att han verkar ja. han, han, han, han som en person som har gått igenom det för han inte han är liksom inte glad exalterad över det här projektet utan han var, han var ganska såhär... Det här är nog ett projekt som man vill göra för att visa lite. Ja, bearbetar igen. Det är som är. det här spelet för den här sjuka unga som dog. Ja, visst. Uh, vad heter? det? Ja, ah, nu minns inte vad den hette. Men vi pratade om den i podden. Ja. Det var ju också det var ju inte för att den skulle vara rolig. Det var ju för att visa lite folket hur det var. Precis. Och, ja, nej, men litet ä, tips där, när, som sagt när, när vi spelar in här så tar ju så ja. krigslart kampanjen slut men om ni, han kommer säkert ha något sätt för att, ja, kan hoppa in efter det kommer en det heter den eller att man subscriber för. har du inte hört om det? nej Uh, pan, jag tror det heter pan Det är att man subscribar på en person Det sprider sig jättemycket men att du, I månad betalar du kanske en dollar mm. Så får de in det varje månad som alltså en alltså rullande betalning All right. Till dem, till utvecklare eller? Ja, till utvecklare, till youtubers till right, right. För att de ska kunna få lite Jag, vet, jag tycker det känns som lite så här Ge mig mer pengar för att Ja jag vet inte riktigt så. <laughs> Nej ja, men mm. som sagt Det, det där finnas fler sätt att backa det här i framtiden och, ja. och sen så är det även så att Det finns ju på ja, Steam Greenlight redan Så det, det förvånar mig om det här inte kommer till, till Steam som plattform också Jag tror även han så att konsolerna skulle bli Skulle bli konsolspel också Så småningom mm. jag det. Men nästa här ska jag tycka att William ska få ta <laughs> Ja faktiskt mina erfarenheter just Dance på GameX. Ja, ja. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Så vad är nyheten då? Ja, jag har ingen aning. Det jag står inte där. Just Dance är nu en officiell e-sport. En e Dansa ja. på. Okay. Oi, oj jag oj. och Fan, det här kanske jag ska kunna gå med. Ja. Fan. Faktiskt. Jag ska visa de där 14-åra lilla tjejerna vara? <laughs> <laughs> oj, tro mig. Det kommer bara vara typ kineser som är där och dansar. Åh, oh, fan. Oh. <laughs> Den hårda verkligheten. Oh, <laughs> ja. ja, men kineser är dödseriösa på sånt här skit. Ja, vet jag. Ja, nu kommer fördomarna här. Nej, det är, det är sant. Vad ska ni rasta på i år? <laughs> <laughs> jag tror det var uppenbart. Ja, oh. jag Feministerna. Jaha, oj, oj, oj. Ubisoft bisoft eh, dansspel som Just danspel Justens eh, ska nu eller har nu blivit kvalificerad kan vi väl säga för att bli en e-sport. Eh, precis som du sa där William och det är så att man ska de ska ha det här under Electric Sports World Cup, mästerskapet, mästerskapet, mästerskapet och tidigare, det började tidigare i veckan och kommer pågå fram till den 21 september. Eh, och man eh, måste ha vissa kvalifikationer tydligen. Okay. <laughs> och själva finalen kommer att hållas under Paris Games Week som drar igång den 30 oktober. Eh, men lite kul tycker jag. <laughs> ja. <laughs> inte, inte bara StarCraft och ja. eh, MOBA-spel. <laughs> men jag um, alltså. det, det känns ju som hur fan stort kan det vara egentligen? Jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker väl att de har pushat det där väldigt mycket i, mm. i Ubisoft. Jag vet inte riktigt hur, hur många som... Hur stort kan det vara? Det läskas svårt där att det är för stort. Ja, kanske. Ja, <laughs> att det får bli en e-sport. Ja, <laughs> oh, whatever. I vilket fall. Den, som sagt, om ni är sukna på det så finns det länkar i kärnan som är om ni vill anmäla er till tävlingen. Ja. Näst så blir det Google I.O. som gick om stoppen i veckan. Det var alltså Googles presskonferens, liksom att vi hade Apples WWDC här om veckan. Och egentligen vad man presenterade var... Um, the redesign av Android egentligen Det var väl det största Att uh, det skulle bli en ny design På hela Android-operativsystemet Men mm. det är frågan som med Samsung Hur de kommer att Precis, det, det jag tror att Det kommer inte sprida sig Alltså de, Samsung behåller sin design Så man de behåller sin design de, Det är så jävla tråkigt Det är bara jag som får design. Ja. ja, precis Som har Nexus Och det är, det är tråkigt Det är Nej. väldigt tråkigt Jo, ja, men till... inte, inte för dig Men... <laughs> Men... Alltså, för jag tycker verkligen att uh, det enda som kommer att ändras ändra sig för mig är alltså Google-apparna. Ja. Men alltså, jag... Alltså... Om, inte, om inte Samsung ändrar designen på dem också, vilket ja, de brukar Om inte de får det tvånga. Ja, precis. Vi får se. Uh, och det, alltså, det, det känns fortfarande som att de, de, de har svårt att få... Ta, det är lite som att de, de har Android under sig men de får in, kan inte riktigt tygla. Det har blivit, liksom, ja. det har blivit lite av ett monster. Liksom. Det är, alla använder sig av det. Liksom. Gör sitt eget. Ja, precis. Jag vet inte hur det kommer gå. Vi får se. Men hur som helst, om jag ska fokusera på spelfronten mm. som Google gav ut. Så var det egentligen de presenterade ett ja, nytt initiativ som de kallar Android TV. Det här är ju efter många försök. De hade ju Google TV först. Sen så kom Nexus Q. Sen så kom Chromecast. <laughs> så de har redan gjort många försök på den här marknaden. Men nu så gör de ändå ett initiativ igen då. Och efter att... Ja, egentligen, du ska ju kunna köra appar på Android TV, precis som på mobilen. Men den hade också en väldigt stor spelfokus. Vilket gör att du kommer kunna få med en gamepad, så att säga, och köra på. Då är det framförallt är Android-spel, så att säga. Som kan köras så in titlar. Det blir väl lite. Det här så här... har väl inte Apple ut? Nej, De har ju, du har ju Apple TV och då kan du i sådana fall streama spelen. Men då är det inte att du spelar på tv. Du Nej, du spelar på mobilen, men kan se på tv. Ja, vissa spel har så att du har kontrollerna på mobilen och så, så visas det mm. Men det blir ju inte det här fysiska, det blir helt konstigt att ja. sitta och köra på. Eh, men, så det här är väl ett försök att ta i kapp i Oja, kanske, som inte blir så jättepopulär. Ja, det, det här mm. är, Google har ju så mycket mer pengar bakom sig. Mm. Och de har ju Android i fickan. Ja, de, så de har ju... Det är deras, så att jag, jag skulle faktiskt, om, om jag får läsa lite mer om det här skulle jag inte kunna tänka på. Det, att... det tror jag för att alltså, du, du kan ju då också skicka upp bild precis som jag gör just nu med, ja. från mobilen till tv eh, Och det är ju alltså, Det är, det är deras också man... försök för att göra en Apple TV-version också. Ja, precis. Alltså Chromecasten blir ju väldigt populär men den har ju ganska limited för att du kan ju bara liksom, skicka bild. Du kan ju inte göra någonting på den liksom. Ah, okay. i sig. Utan den tar bara emot bild. Eh, men här blir det ju så att du kan interagera, du har appar på i men klar. det är nice men det, här, det här kommer att vara öppet Så att, eh, det är flera olika tillverkare som kommer att göra sina egna En som har presenterat Att de redan ska hoppa på det här projektet Det gjorde de nog redan på dag ett Är just eh, Razer ah. eh, Som har överpriserat eh, kommer de bli eh, Med all säkerhet eh, Som ser ut sådär eh, ah. en Svart låda med grön light Ser, under... ser det ut som med Apple TV boxen <laughs> Ja typ med deras, Jag tror Oddving gillar den här kanske Eller? <laughs> Han gillar den. Men lite gräntar under det. Då, då blir det. Och egentligen vad man säger att du ska, De kommer att ha väldigt fokus på speldelen att den ska vara kraftig för, de, för den. Den delen ja, i alla fall. fall. Men man säger sitta vi siktar väl runt pris på 99 dollar ungefär. Det är väl dryga tusen spännande. Ja, precis ska man säga. Ja. Sen gjorde man ett till initiativ också om man ska se till speldelen. Det att Google Play Games nu ska sammanföra lite det problem som man har haft på på fronten med, med mobilspelar man inte kan säva games ingen inga cloud saving funktion ofta på dem och sådär mm. eh, och datan synkas inte så bra så nu gör eh, precis som att ios har game center som ska nu också eh, uppgraderas ja precis så ska nu google ha google play games då som helt okay. enkelt då synkar jag leaderboards, multiplayer kommer även ingå i det här eh, game gifts, quests och sen så kommer det synka spelen och sådär okej okay. Och det vet jag inte heller om man kommer... Jag skulle tro att det går att få tag på även om det inte är Nexus-enheter så att säga. Så att även Samsung... Jag tror de vill igen... integra det. Alltså så att säga att det är vissa krav alla jag vet Samsung-märken måste ha för Android. De får mm. ju inte ändra hur som helst. Nej, precis. Så... Uh, och uh... ja. Nej, men uh, nästa ämne då, Victor. Ja, oh, ja. Uh... Det är att Minecraft rullar på? Ja. Det är inte att den har blivit rund. Det är att den är så, säljer som smör. Minecraft nu är runda till kanter. Ja. Nej, det är att den har sålt över 54 miljoner exemplar av all, bland, alla, bland alla plattformar. Redan. Ja, precis. Så det är Playstation Vita, Playstation 4... Xbox One är på väg ut, så ja. att det, det, kommer ju bli, det kommer ju bli många, mycket mer kan vi ja. säga. Och jag, jag tycker fortfarande helt sinnessjukt alltså att det rullar... Alltså, gamla, spelet är väl uråldrigt. Ja, det det här laget. Det släpptes 2009. Ja, urålder alltså. alltså för att, anledningen är väl fortfarande att det är så pass så att det, mm. du kan göra så mycket mer det. Ja, precis. Alltså, Nej, men, kul göra bara så mycket. Det, det är de de har konstant support på det. Liksom. Ja, men alltså de ju, uppdaterar ju spelet konstant, ja. ja. Mm. ja alltså det blir ju ja, det kommer ut nya grejer hela tiden alltså, Och ingen subscription, det är just det. Aj, precis. det, det är liksom, nej, men det, de bygger ju ett nytt sätt att köra spel på, det är många som har följt det i, ja. efter så att säga, eller försökt i alla fall. <laughs> jo, men mm. de går över till free, eh, subscription delar ja, till slut eller något sånt där in-game purchases och så. Men det är kul att eh, den, den har nått så mycket. Och eh, det är bara önska lycka till grabbarna. Folk, oh, och, de, så är det så... och tjejerna. Oh, oh. Och, och oh, Notch. Och, <laughs> och de hade väl lite problem. Jag tror inte vi tog upp det. Men de har haft lite problem nu. För de har gjort så att de ska kunna... De med servrar. Så att folk ska kunna ta betalt för att spelare ska kunna köra på vissa servrar och sådär. Och det blev lite ouch och sådär. Och jag tror Notch har det att... Man, man kan liksom inte göra någonting med en spelfranchise när den blir så här stor utan att det blir så mycket backlash liksom, även om mm. det är bra initiativ uh, så vi får ju se, det, kanske, det blir väl också ett problem det blir, om när det blir för stort säga. Uh, nästa artikel handlar egentligen som uppmärksammades i veckan, handlar det om att spelare som spelar på samma spel har en bättre känsla för moral, ja det går ju fram och, det, är... det går det, är... alltså, det där går ju fram och bak hela tiden alltså, att... Till slut kommer det visa sig att nej, de har inte moral. Det är bara att de är idioter och inte förstår samhället. Ja. Som för, och sen kommer du att säga nej, de blir superstarka av att titta på våldsamma spel. Jag, jag vet inte riktigt. Eh, det enda jag vet i alla fall är att våld skapar ju en... Det, våldspel är ju inte farlig än ett annat våld en våldfilm. Eller, det är mycket av personen. Nej, Men sen är det att den kan trigga igång, visst. Men ju... Jag vet inte Studien är inte publicerad den, men Nej. vad man egentligen har gjort är ju att ha två spelgrupper, så att säga, med några som lirar på ett omoraliskt sätt, så att säga, och ser hur de reagerar med samvete och så vidare. Mm. Och sen så kör det en grupp som får köra ja, hjältar och se hur de reagerar. Liksom. Men det handlar ju fortfarande om våld och liksom att, våldspel, så att säga. Men ja, jag vet inte vad jag ska tro det. Är. Det går fram och tillbaka, om, jag ska säga så här om du, om du inte är stabil som en person så ska du inte köra samma sp spel liksom eh, för att alltså, det, det är så mycket person till person tror jag liksom, vad man och där, tar, tror jag, där tror jag också mycket om handlar om eh, faktiskt föräldrarnas stöd för mm. att små unga som får spela till exempel GTA mm. alltså där påverkar det väldigt mycket med hur de ser på spelvärlden och ja. riktiga världen lite grann. Alltså, man, man jag tror inte se... man ska börja för tidigt med, Nej, med vårdspel, men... Man ska börja med Minecraft ja. faktiskt. Alltså, lär sig att spela. För, för att jag älskar ju mer gamers i världen, desto bättre. Mm. Men jag vill inte ha idioter som Nej. spelar eller förstör. Det är, så att jag. Där tycker jag mycket av föräldrarnas kontroll handlar. Mm. Redan från start liksom. Jag alltså satt ju upp med Nintendo. Är, ja, liksom... och, då, och det värsta var ju typ att det var lite så här. Att Mario kunde dö. Ja, det var typ det värsta <laughs> <No>. <laughs> Vad var din värsta spelupplevelse på Nintendo Villan? att Sonic snurrade för snabbt Sonic? Ja. <laughs> har vi verkligen kollat på Nintendo? Ja, jag jag spojar! Har vi koll? Ja. Ja. Har vi Jesus. koll eller har vi koll? Nej. <laughs> fan. Värsta spelupplevelsen? Nej, jag, jag hade bara bra upplevelser med mitt med att ja. mm. ja, det, det, det fanns bra. bara bra upplevelser. Ja. Ja, men det är därför vi blev så bra idag! Ja, jo, en helig konsol. Underbar. <més> <ålar> det, ja. det var vi, vad vi hade på Nyhetsfronten den här veckan. Men ja. vi, har vi, har vi har på recensioner också. Ja, ja. Victor, vi, vi... vi tänker inte ta dem. För vi... Det första har vi fan förtjänat så jävla kraftigt. För att vi, första gången glömde vi bort den. Ja, få mer än i skoven <laughs> Men det, det har bara gått Nej, första mycket. gången var det väl att du inte hade spelat den. Ja, Andra det. gången var det att vi hade glömt den. Just det. Nu har vi båda <laughs> spelat den. För det är precis inte helt klart om man har kommit så långt. Och det är p 2 The Big Bang DLC. Och eh, ja, det är deras första eh, del av när, eh, det de annonserade från The Dentist. En ny kon kontrakt. Eh, eller pengar. Vad heter det? Kontrakt. Eh, skapare eller whatever Contractor eh, Och det handlar om eh, en av de största bankerna I USA, tysk -Arona. Och jag kan börja med att säga att It's a pain in the fucking anus <laughs> Ja det är verkligen alltså Tvåligt graden, Alltså Alltså den är så Jobbig att hålla på med Alltså att man får man, Usch men den är så jävla rolig Och Usch alltså om de som har Payday vet ju väl redan om det här och har redan kört den andra den. Och men, jag säger att... Ja, jag ska väl... Alltså, det är, det är en, en, en dagskontrakt. Du kör hela eh, grejen på en dag. Eller, ja, och Men det är så mycket moment i det hela som eh, man måste gå igenom och de är bara i helveten. Det är de som håller den igång i musik. Alltså, faktiskt <laughs> Och egentligen, alltså det går ju på att du ska rona i de största bankerna kan ja. man säga. Ja, men det var ju det så, och, ja, precis, i USA. och det, det jag tycker är häftigt är just att de har ju fång, fångat det här. De har fångat att få in med personerna. Alltså mm. det, är civila, det är verkligen det är verkligen rörelse utanför För samtidigt, alltså med andra uppdrag så är jag ändå känt att Personer inte finns Nej, det, det finns liksom mer civila De kommer kanske en eller två mm. liksom På en, en gata som ändå ska vara någorlunda populerad ja. med, med folk Och det, det har känts lite så här skumt För här måste du verkligen ha det i åtanke när du kör Ja, eh, verkligen Och det är så många inne i banken också ja. är det, Och eh, en rolig grej med det här Den här banken är baserad på en riktig bank Ja Eh, insidan eh, kanske inte är helt baserad för att just på grund av att de inte får men utsidan är placerad på exakt samma plats som den är placerad i verkligheten och det, utsidan ser exakt likadan ut och det är Bank of America som ligger i Washington DC vi eh, skulle kunna äh, ni får söka efter den själv <laughs> ja. eh, men eh, den är faktiskt eh, det, det är en lite rolig grej faktiskt för att eh, att, de, de, att de gör en sån grej faktiskt och, men att eh, jag skulle nog säga att Lobben är nog likadan som i verkligheten ja det, det Lite kan små. man stämma ja, <laughs> men sen är själva bankvalvet och sånt där det är nog inte likadant <laughs> men att det, det är väldigt rolig DLC ha, ja för att den ger sån jävla stor utmaning mm. så att vi rekommenderar den ska jag säga och en av roligaste de roligaste DLC vi har man haft än så länge men, den är, ja, jag, den är ju en topp. Det, det ju. Men det är inget betyg, säger jag för det här, för det är fortfarande en del seriet. Jag ja. vet inte vad, vad ligger priset på den här. Det är, väl det är inte mycket, alltså 20, 50, 20. 50 och sånt där, blir så mycket. Ja, jag ah, tror okay. det. ja alltså, det är inte mycket i alla fall och den, men den är värd för att du kommer att ha så mycket åtspelsvärd. Oh ja, oh ja. Det verkar som att Odvin. Nästan är klar i min dator. Nej, och du mår dåligt. Ja, men är den klar? Nej. Fortsätt då. Nej. Jag tar en liten paus. Vi, vi, har, vi, vi ja. har vi har verkligen slavarbete här som pågår in show. Ja. Eh, vi, vi, har, vi, har, vi har en till kort recension. Det är på Company, Company Heroes. Heroes. Western Front Armies. En expansion och inte alltså, DLC. Jag fann på muggen och... Ja, vad bra. Eh <laughs> uh. Det är en explosion som inte är eh, Och det handlar om att de inför två nya arméer. Eh, USA och en ny del av Tyskland. En annan del av Köping. <laughs> typ. Eh. <laughs> fast fast extra. Ja, precis. Ja. Mm. Och egentligen, alltså de... Vad går, vad går det ut på, Viktor om, alltså, om du ska pusha den här riktigt mycket för en som inte spelar så mycket komponera oss. Ja, alltså, komponera oss... Eh, Många har ju varit lite uh, Vet du Vissa väl, uh, som har kört uh, Mycket komponerade sätt har väl varit lite Negativa eller Väldigt mycket ibland också till komponerade För att de tycker att de har ändrats för mycket och sånt Jag tycker tvåan i stora hela Är bättre mm. uh, whatever. Men att uh, nu har de infört ny, uh, ny Väldigt nya element I spelet som gör det Väldigt roligt för att de här två nya arméerna är väldigt unika. Alltså Ryss, Ryssland och värmakt som de heter, det originaltyskarna i spelet. de har ju varit väldigt snarlika i stora hela, men här alltså det är två helt olika arméer så alltså, att amerikanerna har helt en annan sorts bas och de har en helt Anna sorts arméuppsättning att de måste fokusera på annat medan tyskarnas som heter Oberkommando eh, West <går> eller OKV som mm. förkortat eh, har mycket fokuserat på tunga tunga tanks och sånt där mm. tungt, alltihop men dyrt och segt men och eh, det har, vi har haft det riktigt roligt med att experimentera med de här arméerna pröva och se vad de är bra och, och dåliga emot och... Har du kört eh, fyra stycken eller på i multiplayer? Ja vi har kört fyra stycken, fyra mm. fyra. Vi har kört alla mer mot varandra än en och Det är fortfarande så där. fyra mot fyra, det är inte... Nej. Eller är två mot två med det? Nej, nej. nej fyra, fyra fyra kan man fyra, säga. Fyra fyra, okej. Okay. Det, det kan man kört hela tiden. Okej, okay, ja, vi har nog aldrig varit så många tror jag när har varit. Med nej, med men nu har vi kört, vi har samlat ihop och... Det har faktiskt varit en riktigt rolig grej alltså för De lägger till så mycket med element som jag sa innan att... Man får tänka till, det nytt blod helt mm. enkelt. Så jag säger att om du, har, om du gillar att komponera och så känner att nu vill jag ha lite nytt, köp den här. Mm. Den, är, den kostar väl 200 spänn ungefär och sånt där så att den är väl värt det. Ja, Nej, men det är härligt och som sagt det är ju kul att den fortsätter utvecklas. Jag har ju tappat suget så ja. för det, jag vet inte riktigt varför men jag tyckte att det blev lite för repetitivt i tvåan. Uh. Med, med just spelupplägget och sådär och det här kan väl hjälpa i, i mångt och mycket uh, med hur uh, ja, hur man för serien vidare så att säga, vi får se ja, så vi får, uh, uh, vi, jag kör ju med många brittiska polare mm. och uh, de är ju jättesunna på att få en brittisk armé eller Commonwealth ja just det. Oh. <laughs> så det, det är det de hoppas på i framtiden så att säga ja, och ja, det har så. ju snackats om att om det här blir en succé eller går bra då kan de, kommer de nog göra och släppa en ny armer också. Härligt. Och antagligen kommer det vara britterna. Innoverade. Ja. Ja, jag så. Mm. Och det var egentligen vad vi hade för spel till speldelen så att säga. Och vi skapade över till film och tv. Men vi tar en kort paus ja. innan det Välkomna tillbaka, kan vi säga. Welcome och, eh, back! In i film- och tv-delen. Vi, eh, vi börjar lite med en glad nyhet för alla who ute. <laughs> Inklusive mig själv. Och det är att eh, Doctor Who har fått ett startdatum nu när man eh, drar igång sin åttonde säsong. För då den, eh, ja, den nya iterationen av Doctor Who. så att säga. Den har ju många säsonger bakom sig, annars om man ska räkna så. Och det är Peter Capaldi då som tar huvud, eh, i eh, i den nya säsongen tillsammans med... Som vi nu har fått se i bilderna. Eh, nämligen Jenna Coleman. Som spelar Clara då. Som ska vara hans, eh, hans andra partner att säga. Det är, det är intressant här. För att eh, vanligtvis när man byter doktor i tidigare säsonger. Så har man också bytt den som hjälp av partnern. Eller partner, så att säga. Men här, Men, här fortsätter man. Var inte det att den här doktorn var en gammal favorit? Mm, nej. Han har haft int intresse av men... uh, dr Who väldigt länge okay. uh, sen, sen han var liten så har han alltid velat bli doktor okay. för han såg det på tv uh, så alltså, de har ju väl kört ibland att de har infört en gammal doktor igen i den uh, nej det har de inte gjort, har de har gjort just det så du har snack om det för, ja, bara. Okay. Det var det. och uh, egentligen vad, vad man tror nu också är att uh, man vet inte riktigt om han kommer spela en lite mörkare doktor än de tidigare om, okay. han, om han kommer vara en lite dark period Mm. eller om han kommer vara lika galen och flimsig som de andra mm. men sen så är det också, det ska bli intressant att se för att det är första gången nu i den nya iterationen så vi får en äldre doktor också fortfarande ah. man i och för sig men för tiden så ska det, det ska kunna gå att han om, omgenererar sig till kvinna också så att det är inte omöjligt men mm. ja vi men... är väl lite tröggfattad i ja, det? men är... alltså måste det hela tiden bli? Alltså... Nej, ja, men jag, jag tycker... Det hade varit roligt för... för... En och... liten spin-off, men alltså det... Jag tycker att det här kan de kanske dra ut lite bara, För att... Jag, allting behöver inte bli kvinnor bara för att. Nej, ja. Det är det jag känner så alltså, att... Jag, jag känner väl bara att det hade varit kul med lite... Jo. för... Och där förlorar, vi alla kvinnliga. Ja, precis. Ja. Tack ja. för det, Victor. Förlåt. Så... <laughs> Fan. Nej, men alltså jag menar ju inte så. För Nej, vi, att, vi, men... vi... <laughs> Peter Dinklers får gärna bli en nya doktor <laughs> <laughs> Det hade jag velat se ja. Jag tänkte bara ta fram För jag mm. minns inte riktigt vad serien hette Som han lyrade i förut Det var en, Torchwood heter den Det är en ah. spin-off-serie till Doctor Who okay. Där Peter Cobalt har spelat Så att det är en tekniskt som han var varit i det här universumet tidigare Okej okay. ja. Vi går vidare till nästa nyhet mm. Victor Det är det George Lucas ska öppna ett Museum Ja, i Chicago Ja och eh, det ska inte handla om Star Wars. <laughs> inte en Nej, det ska handla om han. <laughs> ja, han, eh, han ska bara vara där och jag. Nej, men det är såklart om Star Wars. Hans ja, största projekt någonsin. Eh, och det är väl bara att... Lite modell... Alltså det är som ett museum. Berätta lite om Star Wars och sånt där. Precis. Hur det, det kom och... Det har varit eh, välkänt innan så att säga. Men eh, nu så... man trodde först att det skulle hamna i... Eh... Telefonen eller San Francisco. Ja, precis. Men så blir det inte. Men jag tror att ja, alltså, Chicago blir ju större och större. Jag, man hör mer om den som liksom en turistvänlig stad, liksom, där det finns mycket att göra. Ja. No. Så vi får se. Jag, jag tror du. Ja, sett till också hur bort så där, så vill jag gärna besöka för det ser. Den ser det ju cool ut. Så, okay, ja. så jag är lite sugen på att åka. Vi får väl se. Något öppningsdatum har inte blivit än. Vi vet inte när museet ska öppna med andra ord. Men målet är att den ska locka fler turister till området. Då. Mm. Nästa nyhet kan man väl säga är ju att Hunger Games Mockingjay Part 1 nu har fått en trailer. Sin första. Och den, där får vi se då President Snow då, som mm. sitter i stolen och pratar lite Eh, vad ska man säga, lite hotande med eh, att försöka förklara för staden just hur, eh, hur det man ska leva, hur, hur man ska sköta sig. Eh, det är bra. Och, eh, ja inte man öppnar trailern med att det ska stå capital till vi eh, så att det ska vara som en liten nyhetsändning där. Och det är väl inte mer rätt för det är ju nu kriget bryter ut kan man ju säga. Ja, den eh, stora evolutionen. Precis. Nej, eh, ser nog bra ut. Ta en mm. titt på den här, som liksom är sugna. Men är det något datum presenterat än? den? Den kommer ju i slutet av det här året. Jag tror inte att vi har fått ett. Jo, nej, november. November, ja. ja för att. Eh, den får vi definitivt se på bio. Ja, release, datum ska jag säga på den. <laughs> jag är ja. sugen. Eh, och sen, Jag är... blev imponerad av två andra Jag trodde ju att den skulle ställa ner i. <laughs> jag tyckte den inte var lika int intressant som detta. Okej. Okay. Mm. Eh, men det var ju så en detaljgrej. Ja. Va? Alltså, den var intressant men ett var ballare ska man väl säga. Mm. Men eh, en annan jag är ju riktigt sugen på sista delen av hobbet. Ja precis. Den är jag riktigt sugen på. Ja, och som sagt det här, ju, det här är ju en film de har delat i två då så vi får ju både den här i Games i år då och nästa år. Ja. Då den avslutas. Tillsammans med alla andra storfilmer no. <laughs> som ska göra comeback nästa år. Ja, vi hoppar till nästa ämne och det är en liten kul cool grej. Som Bill är jättesugen på att säga. Vill du introducera oss? Ja, topiken, absolut. Men? Jag tycker det är intressant. Tom Cruise är med i Star wars episoden Ja, 7 Blir det ju. Ja, jag tycker det är jävligt intressant att hela världens fabrikt-scientolog ska gå med i ännu en science-fiction-film. <laughs> jag, jag tycker det känns konstigt att liksom ha den här Mission Impossible... Snubben i en Wars film. Jag kan okej okay, för Oblivion och. Uh, tomorrow, vad heter den? Tomorrow. Vad heter? Den ja, mm, den, den här nya. nya. Tomorrow, uh, Edge <laughs> of Tomorrow. Ja, precis, precis. Jag undrar vad han har lite för behov av att vet du, komma in i. Men det här kanske bara att de har bett honom bara, en cameo-grej är att bara att han ska vara med och andra en liten sekund. Ja, men han hade ju gått runt här tydligen i du, London och snackat med recerchörer och vet du, jag hade gärna vet du, velat att verka som få en plats i den här Star Wars filmen då. Jag undrar <laughs> vad han liksom har för behov av att komma med i ja, de här science-fictionen. Han, han är, han är, Lins Lus, alltså, det ja. är ju linsljus. <laughs> han vill ju vara med överallt. Ja, men det är ju lite intressant att det är science-fiction ändå. För ja, att ju, han, med okay. tanke på att han är scientolog och... Jag be... har varit med med väldigt många science fiction Han gillar det jag hängen det är ju ja. ja, som liksom Oblivion Ja, precis. Äh, och så of så alltså mycket. Det kan ju inte vara en tillfällighet att det är någon koppling tycker jag till nu kanske jag bara mina galna idéer här men <laughs> till Scientology kanske. Man kanske vill sprida den. <laughs> ja. Äh, det det. Via filmer var inte säga <laughs> någonting om det. <laughs> det låter alltså. Nej men, nej men absolut om ni, det, Jag tycker det ska bli kul för jag, vet inte riktigt, jag tror att han kommer att ha någon lite humoristisk kan jag. jag skulle tro det i alla fall. Mm. För jag tror inte att han gör det seriöst Men ja är vi är ser. Man kanske inte ens ser honom riktigt heller jag, jag, jag tänkte på det Vi har, vi har varit vi har, vi har väl tappat många av Våra lyssnare nu liksom Vi har snackat Utdämt många Tack vare Victor här i doktor. Snacket ja men någon, någon annan som är lite sårade det är nordkoreaner som nu, nu kommer inte folket, nej utan staten mm. och det är egentligen att det ska komma en film med James Franco och Seth Rogen som heter The Interview och nu, den kommer i oktober och handlar egentligen om att två journalister åker ner till Nordkorea och blir rekryterade av FBI för att göra diverse uppdrag Eh, mot då Kim Jong-un och eh, staten och så vidare eh, Och eh, de, eh, ja, Nordkoreas regering har nu gått ut och sagt Att det här eh, skulle vara en act of war mm. <laughs> Att eh, om USA faktiskt bestämmer sig för att släppa den här Eller Hollywood bestämmer sig för att släppa filmen Och eh, ja, vi får ju se vad som händer i det här Det ser ju roligt. ut måste jag säga det, ja. ja, jag kommer nog skratta Men... Eh... Ja, eh, jag vet inte riktigt att alltså, Nordkorea har gått ut med många tomma hot. Jo, jo. vi får se. Det är, jag tror inte att det är seriöst heller, men... men... det är just det att... Men de måste väl säga någonting här, så är... De är... Nå är ju... Någon slags försvart. Ja. Eh, men nej. det är just det där att uh, skriker vargen kommer för många gånger och ingen bryr sig längre. Nej, jag vet inte. Alltså, nu är ju inte att de behöver hjälp på det sättet, <laughs> men att... Uh... Det är väl bättre att säga det. det här gillar vi inte, men act of war. Aj. Det är ju lite överdrivet, Lite överdrivet. <laughs> du pratar ju faktiskt om Nordkorea, så det är flest allt så. Allt är möjligt. <laughs> jag tänkte gå in i recensionsdelen nu, för det var allt vi hade på nyhetsdelen. Och jag ska egentligen recensera Orange i in Black. Jag kollade tillbaka tillbaka, jag tror inte att jag har snackat om säsong säsonget. Nej, det har du inte. Tror jag tror klart den. Egentligen, ja då går jag in på handlingen här då. I säsonget så får man ju träffa Piper Chapman som är en ung kvinna som har i ungdomen träffat eh, sin dåvarande flickan Alex och eh, de eh, hon råkar väl hamna inne i ett uppdrag när hon smugglar knajtpengar då åt, åt just Alex då. Eh, och eh, strax innan brottet blir preskriberat så blir eh, hennes roll upptäckt då i eh, hela det här alltet så att säga. Och... Eh, Snarare än att riskera en, risker en hård dom så går de med på att sitta 15 månader i fängelse då. Larry, hennes västman. Eh, han egentligen supportar henne så gott han kan. Liksom, men han, de bestämmer sig för att kunna fortsätta. Äktenskapet är bara 15 månader. Liksom. Eh, och eh, egentligen den första säsongen tror jag, jag tror att den tar oss igenom 4-5 månader. Eh, sen det. så har den här, som sagt, vi har sagt det att den blir blivit för en säsong 3 nu också och eh, säsong två kom ut för några, några två veckor sedan tror jag, hela eh, Netflix släppte ju hela, uh -huh. hela alltet på en gång så att säga, <clears throat> så nu har jag sett hela och är grymt imponerad återigen alltså säsong ett slutar på ett eh, väldigt brutalt sätt och, alltså ni såg lite igår på uh nästa -huh. avsnittet och jag, jag tyckte då var det väldigt mycket snack, men alltså uh -huh. det är väldigt mycket man kanske inte tror det liksom, kvinnofängelse hur mycket kan hända liksom den ja, är frågan hur verkligt är det där. Ja, det, det vet man ju inte riktigt. Piper Chapman är ju en. Eh, hon är baserad på en riktig karaktär som också heter Piper. Eh, och det här är väl i närheten av, enligt vad de säger, jo, jo. den riktiga händelsen. Men, så, så, vi vet inte så mycket. Så det är också. väl lite för. Fint för att kunna fixa finnas på serien. Måste självklart, självklart. Eh, Och det egentligen är... Det, det vi får se är just hur de konfronteras med... Eh, ja, den första säsongen är egentligen hur hon kommer in i... systemet i fängelser. Ja, i och hierarkin och känns Eller... Könsfördelningen nej, på kvinnor. <laughs> eh, just rasfördelningen. För det blir så, alltså de är inte... De är inte rädda för att beskriva det. Att det blir liksom... Ja, de svarta är ena delarna av fängelset, de vita. Och sen så asiaterna är ena och ja Ett det... aparte alltså. Ja, precis. Ja, men det blir ju det. Och det, det, det, är en, det, det tror jag är baserat på en väldigt stor sanning. Liksom. Hård, hur, sanning. Blir... Hård sanning. Hård precis. Men den, den beskriver det här väldigt bra. Men den beskriver också de fina delarna. Liksom, hur, det, hur man orkar sitta de här månaderna i fängelset och du, det intressanta är också att du får följa vissa karaktärer så att eh, när, du, när du ser dem för första säsongen, du bildar ju en, en bild av vad de här har gjort, mm. sen så visar det sig att det, egentligen så var det en helt annat, så du får, du får tillbaka blickar från allas liv så att säga eh, så att den är, den är, den är så ruggig på och eh, samtidigt som hon sitter i fängelse då ska hon sköta allt på ut, ut, ut, utsidan så att säga med eh, festmannen och eh, alla polare och företaget som hon har eh, i grunden och så. Här. Så det, det är den är väldigt intressant och eh, den har det mest, det är inte bara prat liksom utan det är mycket händelser mycket och. händelser och mycket eh, ja, hemska scener skulle jag nog säga på del. Okay. Uh -huh. Men eh, hur är det alltså 15 månader? Visst det är ju lite över ett år. Eh, men... men jag vet inte heller hur de ska göra med fördelningen. Jag, jag, vi vet inte hur och sen de, är frågan att är, det lättast skulle vara att de får förlängt fängelsestraff. Ja, precis. Eh, vi får se hur... Alltså Netflix är ju inte heller rädda för att kutta av en serie. Nej. Uh, alltså, mm. även om den är populär. Äh, var jag vet äh, in... Det var HBO-serier uh, show, showtime, showtime. Showtime. Och vad visas den? Uh, alltså, som streaming känns för oss uh, HBO Sverige. Nordic. Är det? Ja, yes. ah, okej. Okay. Uh, men det jag tänkte på är att den blev ju bara en säsong. Mm, tio år och, mm. och det jag tänker att... Det kan ju vara så att de bara kör tre säsonger. Mm. För folk klart... Uh, jag tror just nu att man, man snackar väl om att man ska avsluta på tredje eller göra en fjärde. Det är väl där så långt du kommer att sträcka sig. Mm. Så vi får se hur... Jo, för det är just det att det känns väldigt sliskigt om de ska bara... du får förlänga tvinga straff på mm. säsong 5? Ja jag har med. Mm. Och egentligen om man ska se till rollerna så har vi ju... Ja, kanske den mest populära då, eller huvudpersonen spelar Taylor Schilling då, som spelar Piper... Sen så har vi även Laura Preppon. Som är vi... känd från The 70s Show. Precis. Och sen så vilka har vi mer... Jason Biggs är ju känd från... Uh, American Pie. Ja, precis. Och det är han som festmann. Men annars är det ganska... Det är nya, nya skådespelare som inte kanske har blivit sedd så mycket tidigare så att säga. Och det är, det är trots allt ganska stort att den, den har blivit så uppmärksammad trots att den inte liksom... Alltså jag, jag förstår till exempel House of Cards, där valde man en av de största liksom... Jo men alltså det, hand, alltså det måste ju finnas serier där de plockar in nytt folk också. Mm. För att om de bara har gamla jävla jätter i, i Hollywood, <laughs> om man säger så, då kommer folk tröttna. Yep. Det måste finnas nytt blod. Precis. Och vi, jag skulle våga säga så, alltså, vi har haft några år nu. Alltså sen 2010 skulle jag nog säga. har vi haft mycket att det har kommit in många nya alltså alltså Emma Stone alla mm. de här har ju börjat växa sig upp Jennifer Lawrence alla Ja men alla, Ja men det, är, äh, det, det, många manliga också vad fan jag äh, vet inte han ska äh, han, så, han så spelar i äh, äh, det blir det här jobbet. Alltså, vet jag. Jaha menar du Kikkert nej. Jo, han är Kikkers killen nej. också han är men många alltså det med, många Jonah med. Hill Ja, jag Ja, helt. Okay. Mm. Men så alltså, många av dem börjar... Alltså, det är ju så många komik alltså, många Alltså, att börja De börjar komma upp i åldern. Mm. Alltså, alltså det, det man ser det ju fan redan på, vet du, det är Expendables. Ja. Alla i dem är från över 80 nästan, <laughs> känns det som. Var inte vi en trea på den här, då? Jag jo, tror det här? Jo, det skulle bli en trea. Oh. Och det är just det där att... Det är väl, alltså, du behöver ju komma in nytt. Och det är riktigt bra att det de är väldigt bra, mm. så. så jag är ju nöjd Ja, absolut Och som sagt, det, ja, om jag ska ge ett betyg på Orange is the New Black Så får den en, en eh, Som serier, 10 av 10 faktiskt. Okay. Och eh, den här kommer nog helt klart vara med på mm, topp top of the Top of the list, efter det här året mm. ja, ja. Vi kanske får köra bästa serier Och filmer alltså, att... alltså det gjorde vi förra året också Men ja, det, det, är fast... frågan, det är frågan hur man räknar dem För att Breaking Bad fick man nog inte riktigt eh, den, den tog inte jag med för den var faktiskt avslutad mm. Jag tror man måste göra likadant här vi får ha någonting För alltså... pågående ser är det svårt är det som det är. Ja, Men det jag de har sett än så länge Så är det Vi är får, vi, vi får det. väl lägga också lite grann att vi, vi kanske inte ska köra från Början av året till slutet av året Hur vi rankar Vi kanske får ha som lite som kör på sånt där. Ja, vi får se, vi, vi löser det mm. <laughs> Det var vad vi hade att bjuda på den här veckan. Nästa mm. vecka så, vi har inte så mycket inplanerat än så länge. Det brukar komma mer, men vi ska recensera ett kickstarter-spel. Eh, som mm. heter Monster Shape med Birthday Cake. Ja. <laughs> som är lite pokémon hur det går runt och sådär. Det, det är väldigt intressant. Kommer... Vi har väl planerat att gå på någon biofilm? Dags nu, känns det som. Ja. Så, vi, vi kommer tillbaka nästa vecka med en fullproppart agenda som vanligt. Om ni vill hitta mer information om Monster finns vi på happybrothers.se om ni vill ha kontakt med Odvin så finns han på Twitter @odvin94. Odvin Kling. Oddvin Kling, så var det. -kling. Odvin Kling. <laughs> finns på 1 ett Happys 666. Nej, det är att säga. Och jag finns på ett film. Så om ni vill ha kontakta med bara skriva där, skriv gärna i kommentarerna och så syns vi nästa vecka med ett Tobias. Hej då.